كنتم <تصفيق> مشيغن؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في يغل إن شاء الله فوق بإذن الله وتعالى متليزم دعقيدة عقيدة الرازيين رحمهم الله تعالى وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب وهم الخلفاء الراشدون المهديون أنت بس ديزا أمة نقتم قفيت عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق دن عمر بن الخطاب دن عثمان بن عفان dann Ali ibn Abi Talib und sie waren die recht geleiteten und rechtschaffenden Kalifen. Das basiert darauf, liebe Geschwister, dass Al-Bukhari überliefert, dass Ibn Omar sagte, er sagte, in der Zeit des Propheten sallallahu haben wir niemanden gleichgestellt. Nach dem Propheten sallallahu mit Abu Bakr, danach Umar, danach Uthman. Und danach ihnen sind alle gleich. Das sagte heißt, Ibn Umar, so wie es Al-Bukhari überliefert hat. Sahaba in sallallahu sallallahu nach dieser Reihenfolge niemanden Abu Bakr danach Umar danach Uthman radhiyallahu anhum ajma'in vorgezogen deswegen sind die meisten Gelehrten und Imame des Salaf radhiyallahu wenn sie gefragt werden wer die besten Sahaba sind so antworteten sie meistens mit dem hadith von ibn umar radhiyallahu anhu und rezagten einfach abubakr radhiyallahu anhu ibn anhu haben sie nicht ali müssen unterscheiden liebe geschwister zwischen die khilafa über die reihenfolge in der Khilafa. Also über die Reihenfolge, wer die Herrscher, die rechtmäßigen, rechtgeleiteten Herrscher waren nach dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Das heißt, wir sprechen jetzt hier explizit über, äh, wer oder wer die Besten sind nach dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Äh, Sunnah al-Khalal hat die ganzen Überlieferungen wie Imam Ahmed erwähnt, oder sehr viele davon auf jeden Fall in seinem Buch als sunnah Und er wurde mehrmals gefragt und er hatte immer geantwortet mit dem Hadith. Und im Tabakat al-Hanabila wurde er einmal gefragt, so hat er das genau gesagt wie im Hadith von Ibn Umar. So sind sie dann zurückgegangen zu ihrer Stadt, woher sie kamen, weil damals Imam Ahmed war ein großer Imam, rahimahullah. die Leute sind gekommen aus verschiedenen Städten, nur um ihn zu besuchen und um ihn, um, und um ihn einige Fragen zu stellen. Rahimahullah. So fragten sie ihn, so antwortete er, Bakr, Tanakh Umar, Tanakh Ufman, dann sind sie zurückgegangen zu ihrer Stadt und haben gesagt, er sieht nicht Ali als den Viertbesten an. Und dann hat er das mitbekommen. Und als sie zurückkam, hat er gesagt, wer hat euch das gesagt? Ich habe nur mit dem Hadith geantwortet. Das zeigt, liebe Geschwister, wie streng die Salaf waren, in der Befolgung der Texte und dass sie nicht etwas Neues hinzufügen. Sie haben einen Text von Ibn Umar, eine Aussage von Ibn Umar, dass das so war in ihrer Zeit, dass die Sahaba so getätigt haben oder so gehandelt haben ja? und so waren sie. Sie haben immer daran festgehalten an Koran und Sunna und die Aussagen der Sahaba So waren die Gelehrten der Ähle Sunnatul Jama'a. Ah. Sie waren, ja, yani, sehr strikt in der Befolgung, sehr sehr strikt in der Befolgung. Alhamdulillah einige Imame haben, yani, Ali als vierten erwähnt wie al-Shafi'i. Vii, Ibn al-Mubarak în zâna aqida. Și Andrejelat, imi amahmed, din Dana am al-Xalal acțizan ghefast, alts als săn avorăcți fragt. Înseamnă că, cum am xat al-Xalal acțizan ghefast, alts era Jani äh, Al-Khalal, der Meda von ihm, der Mahmed ist, dass er eigentlich beim Dritten stehen bleibt. Aber es ist kein Problem, dass man dann Jani äh, äh, äh, äh, Ali als Vierten erwähnt. Und wie gesagt, es gibt dort mehrere Aussagen unter den Salaf in der, in der Angelegenheit. Und äh, das ist die, die beste Jani, dass man halt die Mitte äh, folgt, Jani, äh, in, in, in der Angelegenheit. Was aber die Khilafa anbetrifft, dort gibt es gar keinen Zweifel. Und das ist ein Konsens der ahl Sunnati Jamaa. Ein Konsens der ahl Sunnati Jamaa, dass sie so in dieser Reihenfolge sind, die Khulafa. Die Khulafa, das heißt die Nachfolger des Propheten, die nach der Methodik des Propheten und nach seinem Manhaj geherrscht haben. Und das waren die Khulafa, înseamnă că, într-un mod simplu, într-un mod clar, Uthman, un mod Deswegen sagt auch Imam Ahmed, er sagt, mod clar, într-un mod clar, într-un mod clar, într als ein Esel. într-un mod clar, Und die haben dort den Tabdi'ah vollzogen. Sie haben jemanden als Mubtadi'ah angesehen, der das nicht so akzeptiert. Die Khilafah in der Reihenfolge Und dass er auch die Khilafah akzeptiert. Die meisten Mubtadi'ah oder viele von denen haben kein Problem mit der Khilafah von Abi Bakr und Umar. Außer die Allah. Aber die anderen Mubtadiya Die haben angefangen, manche haben geredet wegen der Khilafah von Othman, wie die Khawarij zum Beispiel. Und manche haben auch geredet über die Khilafah von Ali. Das waren auch die Khawarij. Und auch andere yani irregeleitete Gruppen. Deswegen waren ahl e sehr, sehr streng in der Angelegenheit. Das ist ein Konsens der Sahaba. Also wenn man das nicht bestätigt, das ist so, als wenn man... Äh, den Sahaba erstens Unwissenheit und Ungerechtigkeit und viele üble yani Eigenschaften zuschreibt. Möge Allah uns bewahren. Die Chilafa von Abu Bakr war mit vielen, also ist viele Gelehrte der Sunnati Jamaa, ah, waren der Ansicht, dass die Chilafa von Abu Bakr Anhu vom Propheten angeordnet worden ist, bin Nas. Manche sagen Nas Jali, manche sagen Nas Rafi. Also manche sagen, ganz klar und deutlich angeordnet worden vom Propheten, Und manche sagen, die Anordnung war da, aber sie war nicht so klar und deutlich. Aber sie war eigentlich klar und deutlich. Yani die Meinung der Gelehrten, die sagen, dass sie klar und deutlich waren, ist stärker, aber Allah Ta'ala Uh, und ihr kennt auch selber die ganzen Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Uh, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er uh, krank war und nicht mehr die Kraft hatte alaihi salatu was das Gebet zu leiten, dass er dann as siddiq Abu hat zu beten und dass er es nicht akzeptiert hat salatu wasalam, dass ein anderer außer Abu Bakr Betet. Yabba Allahu illa Aba Bakr. Jăni, er hat es nicht akzeptiert, așa salați salați Und er war sehr streng in der Sache, Gebet ist die Tat, die unterscheidet zwischen ein Muslim und ein Das ist das Wichtigste nach dem Tauhid. Nach dem Glaubensbekenntnis. La ilaha Allah Muhammad Allah. Deswegen sagten auch die Sahaba, der Prophet war mit Abu Bakr zufrieden, dass er uns leitet im Gebet, was unseren Dien anbetrifft. So sollten wir auch zufrieden sein, dass er uns leitet für unsere Dunja. Sein Kalifat Er wurde, als, er wurde immer betitelt als Khalifat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Es waren ge, keine ganzen drei Jahre. keine ganzen waren fast drei Jahre, aber keine ganzen drei Jahre raduillahu anhu arzah. Und Abu Bakr al-Siddiq raduillahu anhu taban, seine, seine Vorzüge sind sehr, sehr viele. Und Ahle Sunnati wal Jama'ah haben sie versucht zusammenzutragen. Und einer dieser Bücher ist von Fada'il al-Sahaba, von Imam Ahmed. Und auch andere Bücher erwähnen diese Fada'il, diese Vorzüge Der Sahaba an sich, also im Allgemeinen und dann auch die einzelnen natürlich der Sahaba, ihre Vorzüge. Abu Bakr As-Siddiq ist der wissendste Sahaba, also der wissendste Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen. anhu Und er war derjenige, den der Prophet am meisten geliebt hat. Wie im, wie, wie, wie im Hadith von Amr ibn al authentischem Hadith, überliefert wird, als er zu ihm kam und ihn gefragt hat, wer ist Wer ist derjenige, den du am meisten liebst? Ya ja, Ralla. Er sagte, Aisha, Allah. Er sagte, nein, ich meine die Männer. So sagte er ihr Vater. Und danach sagte er, Umar und Usman. Und dann hat er einige Sahaba erwähnt. Der Prophet. Wa Deswegen auch, wie die Sahaba immer gesagt haben und auch überliefert wird in den Hadithen, dass der Prophet immer gesagt hat, Ich kam mit Abu Bakr und Omar. Ich ging mit Abu Bakr und Omar. Ich war hier mit Abu Bakr und Omar. Das waren seine beiden Minister, wie, wie, wie manche Gelehrte sagen. Ha? Seine Minister, die immer mit dem Propheten waren, Alihissalatuwsallam, und auch immer die ersten waren, die er um Rat gefragt hat, Und äh, Abu Bakr als er kalifă wurde und als ihm die Beia gegebenenă, Allah hat mit ihm din din bewahat. Allah hat mit Abu Bakr din din Als er Khalifa wurde, ist die meiste arabische Halbinsel in die Abtrünnigkeit gefallen. Außer mekka und Medina, Und Ta'if ba und Bahrain. Bahrain, damit ist gemeint ist, die Küsten, das ist der, der, der, der Streifen, also der, der Küstenstreifen, nicht der, der, das heutige Land Bahrain. Sonst die ganze Arabische Halbinsel ist in die Abtrünnigkeit gefallen, möge Allah. Usw. Manche, indem sie wieder äh, zurückgekehrt sind zum Götzendienst, manche, indem sie die Sekert. Yani, äh, abgelehnt haben und ist gar nicht akzeptiert haben, manche, indem sie Musaylim al ein falscher Prophet, sie haben ihm gefolgt, mit ihm waren und sie gesagt haben, wir glauben an Muhammad s.a.w., wir glauben aber auch an diesen Parut, Musaylim al -Kaddaab. Und manche haben diese nicht abgelehnt, aber sie haben gesagt, wir geben es, wir, wir haben es dem Propheten gegeben, wir geben es nicht zu Abu Bakr. Abu Bakr, yani auch, wir haben gerade erwähnt, dass sein Wissen, dass er der wissendste Sahabi war. Das Wissen ist nicht mit der vielen Überlieferung, also wird nicht mit der vielen Überlieferung bestätigt, sondern das Wissen wird bestätigt, erstens, dass Abu Bakr, also yani alle Sahaba, waren sich eigentlich der war. Zweitens, wie viele Gelehrte gesagt haben, sie haben gesagt, Abu Bakr, es ist Kein Fehler von irgendeiner seiner Rechtsaussprüche, seiner Vertrauer bekannt von Abu Bakr. Und Abu Bakr, er war derjenige, der Wissen hatte über ganz, ganz wichtige Angelegenheiten. Ganz, ganz wichtige Angelegenheiten. Zum Beispiel, als Abu Bakr wiederkam von seiner Frau, die war außerhalb Medina's, Und er kam zurück, da war der Prophet gestorben. Das heißt, er war nicht in Medina, als der Prophet gestorben ist, er kam zurück, er hat vom Tod des Propheten gehört und er hat dann gehört, dass sich die Ansar zusammengetan haben in in in Bani Saqifa, die dort zusammengetan haben und dann ist er ist dort hingegangen mit mit Abu Bakr und mit äh, Abu Bakr ist hingegangen mit mit Umar und Abu Ubaida ibn Jarrah. Und der Hadith besagt gesagt, ich habe versucht äh يعني yani, äh, vorzubereiten, damit ich eine Rede halte. Und als wir dort ankamen, wollte ich sprechen, sagt Umar, aber Abu Bakr hat gesagt, yani er hat, er hat ihnen ein Zeichen gegeben, er hat dann gesprochen und er hat ihnen dann gezeigt immer die erste Angelegenheit, die wichtigste und einer der Grundlagen der Ahl wal Jama'a, dass die Khulafa, dass die Herrscher von Quraysh sind, dass die Herrscher von Quraysh sind. Und als er das dann klar gemacht hat, hat er dann gesagt, aber was Gibt den Treueeid. Einer dieser Zweien. Ramar ibn Khatpath oder Abu Ubaid ibn Jarrah. So hat Omar, wie überliefert wird, gesagt, es ist besser für mich. Oder es wäre besser für mich, wenn man meinen Kopf abtrennt, nicht wegen einer Sünde. Als wenn ich mich bevorzuge vor Abu Bakr. So hat er die Hand von Abu Bakr genommen und ihm die Bay'a gegeben, den Treueeid. Danach gab es Khilaf. die Sahabaim auch noch kurz noch was davor war, als er kam, Abu Bakr Sadiq die Leute waren im Mesjid, und Umar manche konnten nicht wahrhaben dass der Prophet aus seinem gestorben ist alayhi salatu wassalam, hat er dann seine khutba gehalten das war noch bevor er kalifa bevor bevor sie zu Saqifat bani sa'ida gegangen sind und er ihnen gesagt hat er ihnen dann die Ayah rezitiert hatte und die sahaba haben haben gesagt als wenn wir diese Eier das erste Mal gehört haben. Als wenn wir diese Eier das erste Mal gehört haben. Danach wussten die Sahaba nicht, was sie mit dem reinen Körper des Propheten, wasallam, wo sie ihn begraben. Das hat Abu Bakr gesagt. Das zeigt sein Wissen. Er hat gesagt, ich habe dem Propheten gehört. Dass er gesagt hat, dass die Propheten Die werden begraben dort, wo wir gestorben sind. Deswegen wurde er auch, er ist in, in der Hujra, in, in, in, in, in, in, in, man kann sagen, im, äh, im Zimmer von Aisha, anha, gestorben, deswegen wurde er dort begraben. Und das ist eine der spezifischen Eigenschaften des Propheten. A.S. Nahta bay'a. Wa bakra hata an yaqin. Alsayftakni yakin. Mir sich vorstellen, vor dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wa sallam der Prophet sallallahu wa sallam hat eine Armee aufgestellt. In der Osama ibn Zaid als Heeresführer war. Diese Armee sollte zu den Römern ziehen. Also im Sharm Im heutigen Schermgebiet damals die Römer, äh, das Schermgebiet war unter ihre Fittiche und sie waren dort die Herrscher im Schermgebiet. Und der Prophet ist gestorben, bevor diese Armee losziehen konnte. Und als dann Abu Bakr, also die, die, die Khilafa übernommen hat, nach dem Propheten, وسلم, hat ihn auch gesagt das sind jetzt die, die arabische Halbinseln, das sind Abtrünnige geworden, wir brauchen äh, yani Osama Sanjaych, seine, seine, seine Armee. Er sagt, nein, Wallahi, ich werde keine Armee festhalten, die der Prophet aufgestellt hat. Wallahi, die Armee von Osama wird losziehen. Er hatte Yaqeen gehabt. Und den Murtadin, wen hat er den geschickt, die Abtrünnigen? Er sagt, Wallahi, ich werde ihn ein schwert schicken yani ein eine schwert von allah subhanahu wa taala schicken khalid ibn walid radihum anhu ja, ertden khalid geschickt und bevor auch yani, die leute der der die die zakat nicht abgelehnt haben manche sahaba yani, haben sich an sich abgelehnt aber die haben Yani, die wollten mit dem Siddiq, mit Abu Bakr diskutieren in der Hinsicht. Einer von ihnen war Umar. Er hat gesagt, lasst uns von den erstmal Yani das Gebet akzeptieren und la alahailalla, bis wir wieder Jani stärker sind. Er wollte halt die Maslaha, also den Schaden abwenden gegenüber die Muslimen. So hat der Wakr gesagt, wallahi من فرق بين was zakat. Wallahi, ich werde diejenigen bekämpfen, solange bekä yani bekämpfen, solange die zwischen das Gebet und die Sakat unterscheiden. Auf jeden Fall, die Khilafah von Abi Bakr, anhu. ihr müsst euch vorstellen, die, dass die größte Katastrophe ist, dass der Prophet gestorben ist. Nachdem der Prophet, gestorben ist, hat er es geschafft, anhu, Die Umma zusammenzuhalten und dann die Abtrünnigen zu bekämpfen. Yani Abu Bakr, in so einer kurzen Zeit. Das Letzte, was er gemacht hat, Radhanahu, war die Schlacht von al Yamuk, wo Al-Khalad er Walid, wo dann Khalid seine außergewöhnlichen militärischen Fähigkeiten yani, zu Gelte gekommen sind. Und wo sie mit Allahs Hilfe gesiegt haben. Und während dieser Schlacht ist Abu Bakr gestorben, und Omar wurde die Beyer gegeben als Khalif auf Anordnung von Abi Bakr. Er hat zu ihnen gesagt, ich habe für euch den Besten auserwählt. Und das ist Omar. Die Zeit von Omar war eine Stärke, also war eine Zeit der Stärke des Islams. Eine Zeit der Stärke. Omar hat um die zehn Jahre und sechs Monate war er war Und er ist der erste, der mit Amir al-Mu'minin bezeichnet worden ist. Und die Länder, die erobert worden sind, unter anderem Faris, Also das persische Reich, deswegen auch die Rafi war. Da. Das Perser sind hassen ihn bis heute. Ali himla'a ilallah. Es wurde Ägypten eröffnet. Das Schermgebiet, das Römische Reich. Und Umar aduna anhu. Yani, äh, er war der Tür der Fitna. Wie im Hadith von. Überliefert worden ist von Ibisaid Khirana. Ich meine von Kudaif ibn Yaman. Slaughterl von Kudaif ibn Yaman. Dass er die Tür der Fitness ist. Also wenn Omar, solange Omar gelebt hat, war die umma sicher vor den Fittern, vor den Versuchungen, von den Versuchungen, den. Und Omar, Als er am Sterbebett war, wurde er gefragt, wen er nach sich als, als Khalifa oder als Amir Mu'minin anordnet oder, oder sieht. So hat er gesagt, er hatte ihn sechs Leuten genannt, er hat gesagt, diese sechs Leute, als der Prophet wasallam gestorben war, er war zufrieden mit ihnen. Und das waren Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaidullah, Zubayr ibn Awam, Saad ibn Abi Waqas, und Rahman ibn Auf, radii laluhu anhum, ajma'in. Das war also eine Shura-Angelegenheit. Eine Angelegenheit der Shura. Und zuletzt sind Uthman und Ali, radii laluhu anhum, übrig geblieben, und Abdurrahman ibn Auf wurden beauftragt dass er alle Muslime in Medina fragt, wen sie vorziehen. So hatte er gesagt, ich habe alle Häuser in Medina gefragt. Keiner hat Ali von Uthman vorgezogen. Keiner hat Ali von Uthman anhuma, vorgezogen. Wie wir erwähnt haben vorhin, das Kalifat, Al-Imama ist bei Quraysh und das ist ein Konsens bei Ahl-Sünnati und Jama'a. Ein Konsens bei Ahl-Sunati wal Jama'a. Yani, uh, you wished, know, yani the Khawarij, zum Beispiel, das, is, uh, gegen das ist gegensätzlich zu den Khawarij. The Hawarij, Ahl-Sunati ist immer, immer mittig in ihren Angelegenheiten. The Khawarij sagen, nein, der Tugendhafteste, das sagen auch die Mu'attazilah, natürlich nach ihren Kriterien. Die Rafi sagen nur von Ahl-Bayt. ahl, ahl hat gesagt. Weder sind das alle Qaba'il oder alle yani, äh, äh, äh, Muslime, die akzeptiert werden als, als, als, als Imam, als Khalif. Und weder ist es, dass es nur in einer Familie ist, Ahl Bayt, also die von der, von der Familie des Propheten, wasallam sind, sondern er hat es in einen ganzen Stamm ausgemacht, der Prophet, a.s.w., das ist der Quraysh. Aber, wenn es sein sollte, dass ein Herrscher kommt, der nicht von Quraysh ist, wie der Prophet einmal gesagt hat, wenn ein äthiopischer Mann, der äh, abgetrennte Gliedmaßen hat und sein Kopf ist wie eine Rosine, yani, aber er führt euch mit dem Buche Allahs, so hört und folgt. So hört und folgt, also revoltiert nicht gegen so einen Herrscher. Und das zeigt die Wichtigkeit des Dienst an sich. Nicht wie die heutigen Jamia ah Madakhila sagen, dass auch wenn er kein Dien hat und nicht mit dem Buche Allahs herrscht, dass er noch ein gesetzesmäßiger Herrscher ist. Das ist natürlich nicht so. Guckt euch mal an, was der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat. Guck mal, er hat alle Bedingungen negiert, die eigentlich Bedingungen sind, aber die Wichtigste hat er erlassen. Yani oder, oder gelassen. das er Quraishi ist, er hat gesagt, ein Äthiopier. Ha? Dass er gesund ist. Abgetrennte Gliedmaßen, hat er gesagt, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Aber er hat das Wichtigste. aber Solange er euch noch mit dem Buche Allahs führt, so hört und folgt. Also man darf nicht revoltieren, nicht wie die Khawarij sagen oder die heutigen Khawarij, die gegensätzlich zu so, der Sunna des Propheten sallallahu sind und zu so der Methodik der Salaf rzulallahu alayhi die sagen, dass man gegen frewillende Herrscher, die Muslime sind, die mit dem Buche Allah subhanahu wa ta'ala herrschen, dass man gegen sie revoltiert. Das ist gegensätzlich zu so der Aqida von Ahl-Sünnati wal-Jama'ah. Es gibt drei Wege bei Ahle Sunnati für die Bestätigung des Kalifats oder des Herrschertums oder der, Ima der, der Imam. Zwei davon sind aus den Taten der Sunna und der, und der äh, Taten der Sahaba entnommen worden. Das ist das, wie z.B. der Prophet, sallam, dass er angeordnet hat, dass Abu Bakr anhu, vorbetet und daraus die Sahaba und die Gelehrten verstanden haben Dass Abu Bakr de de was was der Kalif ist, der Kalifa ist, dass er der Herrscher, der rechtmäßige Herrscher nach ihm ist? Oder dass man es mit einer Shura macht, also durch einem Rat, dass to, man to. sich befragt, dass halt das Ahlul Halliwal Abd, die Leute, die öffnen, und zumachen können. Das heißt, das sind die Gelehrten der Muslime, immer darüber entscheiden, wer ein rechtmäßiger Herrscher sein kann. Und das ist, was Umar, r.a. gemacht hat. Dann gibt es noch eine dritte oder einen dritten Weg und den haben die Ahle Sunnati wal akzeptiert, um Schaden abzuwenden. Das ist, wenn zwei Gruppen sich bekämpfen, wie zum Beispiel, als die Äh, äh, als die, äh, die Abbasiyun gegen die Umawiyun vorgegangen sind und sie bekämpft haben und sie danach die Obermacht oder die Oberhand gewonnen haben und sie danach als, äh, sich als Herrscher tituliert haben so folgen wir auch warum? wir revoltieren nicht dagegen weil das uns großen Schaden mit sich bringen würde und das hat auch immer Muhammad erwähnt Rahimahullah Das heißt, der dritte Weg ist eigentlich nicht ein Weg, der, äh, der von der Sunna abgeleitet worden ist. Es ist aber ein, ein Weg, den wir akzeptieren und den Ahle mit Konsens akzeptiert. Warum? Damit kein Schaden äh, äh, äh, kommt, damit der Schaden abgewendet wird. Und es sind halt sehr, sehr große Vorzüge, wenn man einen ist, muslimischen Herrscher hat, der halt mit dem Buche Allahs und das Sunnah des Propheten, sallallahu alaihi herrscht. Auch wenn sein Weg dorthin nicht ganz rechtmäßig war. Also nicht rechtmäßig, weil an sich das Revoltieren oder das Töten, Muslim ist nicht rechtmäßig. Und deswegen enthält man sich, das nennt man auch dann äh, Kämpfen der Fittern, der Versuchungen. Ahle Sunnahi wal ah enthalten sich sowas. Aber wenn dann irgendeine Gruppe von den beiden, dann siegt, wir reden natürlich jetzt über Muslime, liebe Geschwister, das ist klar, ne? siegt und die Oberhand gewinnt und danach äh, yani, äh, die Macht an sich reißt, so folgen wir und revoltieren nicht, liebe Geschwister. Die Khilafa, die auf der Methode des Propheten wa sallam, war, ja, Khilafa existierte 30 Jahre, liebe Geschwister wie in den authentischen Überlieferungen überliefert wird. Danach fing das Königtum an. Das Königtum. Und der beste König ist Muawiyah Ist Muawiyah Ibn Abi Sufyan der Onkel der Mu'minin Ravilah Mu'anhu'awa. Ein großer Sahabi. Und Muawiyah Wie -ah sagen ist eine Prüfung Mechner was heißt das liebe Geschwister die meisten Leute der Versuchungen und der erneuerungen der Leute der bitte ah, sie versuchen schlecht zu reden oder gegen ihn zu reden, damit sie... Das heißt, Muawiyah ist die Tür zu den Sahabern. Er ist ein Sahabi. Sie versuchen, gegen ihn zu sprechen, damit sie dann gegen andere Sahaba sprechen. Deswegen ist bei uns Muawiyah eine Prüfung. Wer die übersteht, dass er Muawiyah, seine Vorzüge erwähnt, dass er ihn liebt. Das gehört zum Iman, liebe Geschwister. Das heißt, jeder, der gegen ihn spricht, Das heißt, äh, bezichte ihn in, in seinem Dien. Dieser Mann hat einen in seinem Herzen und Allahu Alam was er noch in seinem Herzen hat. Und Allahu aam was er noch in seinem Herzen hat. Und meistens hat er dann noch große Katastrophen in seinem Herzen. Weil keiner, der gegen Muawiya, spricht, -an hat eine gesunde Akida. Deswegen, die Salafim, als, als sie gefragt worden sind. عبرن في <تصفيق> يعني، كان أفضل، عمر بن عبد العزيز، الذي هو رحمه الله، ومعاوية بن أبي سفيان، العمّان المؤمنين رضي الله عنهما، إذا قلت بشر الحارث، إذا قلت في ال... المُعَفَّق خاتمهم، أفضل معاوية، أو معاوية أو عمر بن عبد العزيز أفضل. سو زاكتة إياه، داس وانت دي الرواية إستن، ال الخلال يبلغت فون سنة الخلاال، سو معاوية رضي الله عنه بس 600 سنة دي في عمر بن عبد العزيز سنت، نانا عن غير الرواية زاكت الله Er sagte, man vergleicht niemanden mit den Sahaba. Sahaba sind Sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie auserwählt, dass sie die Gefährten und dass sie die Freunde des Propheten wa sallam, sind. Wenn du ein Muslim bist, dann glaubst du, dass nichts dem Zufall überlassen ist. Das heißt, Allah hat sie erschaffen für diese Zeit, für diese Epoche, dass sie die Freunde des Propheten sallallahu wa sallam, sind. Und dass sie seine Gefährten werden. Wie kannst du es dann wagen, Vergleiche zu ziehen? Deswegen sagte Abdullah ibn Mubarak in einer Rewaie, er sagte, der Staub in der Nase von Muawiyah ist besser als Umar ibn Abd aziz Und anderen Rewaie sagte, der Staub, der in der Nase gekommen ist von, von Muawiyah, als sie im Kampf waren, als er im Kampf war mit, Propheten, mit dem Propheten, ist besser als Umar ibn Abd aziz Deswegen, liebe Geschwister, das ist eine sehr, sehr gefährliche Angelegenheit, dass, man darf solchen Leuten nicht zuhören, die muss man boykottieren. Deswegen wurde immer Mahmoud befragt über jemanden, der Muawiya beschimpft, ob man hinter ihm äh, beten kann, wie in, in den Messail von Ibn Hani. Da hat er gesagt, man darf hinter ihm nicht beten. Und er wurde gefragt, über denjenigen, der es ablehnt, Muawiya als Onkel der Mu'minin anzusehen, als Onkel der Mu'minin anzusehen oder ihn damit zu bezeichnen. So hat er gesagt, derjenige wird boykottiert, bis er Tauber macht. Bis er Tauber macht. Und warum wurde er der Onkel der Mu'minin bezeichnet? Weil der Prophet, sallallahu alayhi wasallam, seine Schwester, um Habiba, unsere Mutter, îi mută la glăbiciun. Om, păpibă. Râzul Allahu ă el al Onkel der muămenin genomt. Râzul Allahu ă el nu explicit Mubtadiyah und Neuerungsträger versucht haben, durch seine Tür an die anderen Sahaba zu gelangen. Weil das heißt, wenn der erste Sahabi im Herzen nicht mehr die Stellung hat, die er haben sollte, dann ist es einfach danach, die anderen auch ihre Stellung abzuerkennen und sie zu degradieren.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 und von denen er den Eintritt ins Paradies bezeugt hat, werden definitiv das Paradies betreten. So wie es der Gesandte, Allah sallallahu wasallam sagte, und sein Wort ist Wahrheit, und sein Wort ist Hab. Hier geht es um die Schahada, über das Bezeugnis, dass man bezeugt, über jemanden, dass er ins Paradies ist, dass er ins Paradies kommt. Ahle Sünnati haben es verboten, dass man über einzelne Personen, die der Prophet, wo es keinen Text drüber gibt, dass man über einzelne Personen bezeugt, dass sie ins Paradies sind. Aber natürlich, wir haben erstmal die zehn, denen der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, das Paradies versprochen hat. Das sind die zehn besten Sahaba. دي في كنتي دي في خلفاء الراشدين انتناها طلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام وعبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن أبي وقاص وأبو عبيدة ابن الجراح وسعيد ابن زيد. طيب لسندي تسين Deine der Prophet sallallahu wa sallam das Paradies versprochen hat. Und dieser Hadith, der al-Sunan Tirmidhi, den haben Ahlul Sunnati wa al ah akzeptiert. Und sie haben ihn als Beweis genommen dafür, dass diese Zehn im Paradies sind. Und diese zehn, hat der Prophet sallallahu aleyhi wa sallam, mehrmals das Paradies versprochen und bezeugt, dass sie ins Paradies kommen. Weil es gibt auch andere Sahaba, denen der Prophet Bezeugt hat, dass sie ins Paradies eintreffen. Zum Beispiel Yasser und Sumayya, die Eltern von Ammar bin Yasser. Bilal ibn Abi Rabah, der Prophet hat ihn gesehen, wasallam, wie auf einer Wolke im Paradies fliegt. Uqash ibn al muhsin Er gehört zu den 50.000, die ins Paradies eintreten, ohne befragt zu werden, und ohne Pein zu erleben und die schwarze Frau guckt euch mal an liebe Geschwister sie ist im Hadith erwähnt worden nur mit die schwarze Frau das heißt was ist wichtig liebe Geschwister dass du bei Allah bekannt bist und nicht in dieser Welt und dass Allah wohlwollen mit dir ist und Wohlgefallen mit dir hat schwarze Frau, die zum Propheten wasallam, gekommen ist und ihn gefragt hat, dass sie halt yani, äh, ein Mess hat, also dass sie halt äh, yani, dass sie halt äh, Anfälle bekommt und äh, dass sie während dieses Anfalls auch, yani, äh, es kann sein, dass dann ihre Kleidung, ent, yani, dass das dann, dass sie dann entblößt wird. Und äh, der Prophet hat zu ihr gesagt, yani, sie hat ihn gefragt, ob, ob, ob er nicht Dua machen kann für sie er hat dir dann gesagt, wenn du Sabr hast, du bekommst diese Anfälle, hast, so wird sie das Paradies versprochen, aber ich kann auch Dua machen, dass Allah subhanahu wa ta'ala äh, dich davon befreit. Er hat gesagt, ich werde Sabr haben, aber ich werde entblößt. So macht, so macht Dua zu Allah. Mal, wie, wie schamhaftig diese Frau war. Aber mach Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich nicht entblößt werde, ja. Yani meine Kleidung, während ich einen Anfall bekomme. So hat er Dua für sie gemacht. Deswegen sagt Ibn Abbas, er hat gesagt, wenn ihr eine, das war nach dem Tod des Propheten, sallam, wenn ihr eine Frau sehen wollt, die vom Paradies ist, dann guckt euch diese Frau an, die dort an, an, an der Kaaba festhält, also an, an, an der Kleidung der Kaaba festhält. Das war die schwarze Frau. Abdullul ibn Mas'ud hat der Prophet sallallahu alaihi wa das Paradies versprochen. Thabed ibn Qais und andere Sahaba. Und es gibt auch extra äh, yani, Schriften und Abhandlungen darüber, äh, yani, wen der Propheten nach diesen 10 äh, yani das Paradies versprochen hat. Toc, was sagen wir über die anderen Sahaba? Über die anderen Sahaba, wir sagen, wir bestätigen în den einzelnen personen die der prophet sahaden bestätigt hat und wir sagen allgemein alle sahaba ohne zu personifizieren dass sie alle in jannah sind allah subhanahu wa ta'ala spune: al Die, vorausge die, die, die, die vorausgeeilten Ersten von den Muhajirien und den Ansar und diejenigen, die ihnen auf beste Weise gefolgt sind. Allah hat wohlgefallen an ihnen und sie haben wohlgefallen an ihm. Und er hat für sie Gärten bereit, bereitet, durch alt von, von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Das ist der großartige Erfolg. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Da ungfern Bedeutung Allah hat hatte ja wohl gefallen an die Mu'minin als sie dir unter dem Baum den Treueeid leisteten. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi er sagt alle die den Treueeid unter dem Baum geleistet haben sind im Paradies in ungefährer Bedeutung heißt es dann weiter, er wusste, was in ihren Herzen war und da sandte da er die innere Ruhe auf sie herab und belohnte sie mit einem Namensieg. Mit einem Namensieg. Und dann äh, im Surat al-Hadith sagt Allah subhanahu wa ta'ala وَكُلْنَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةِ Also alle Sahaba, die Muhajirin und Ansar ha? وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Allen aber hat Allah das Beste versprochen und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Das heißt, liebe Geschwister, wir bezeugen und bestätigen, im Einzelfall personifiziert, die der Prophet Saharasannen mit Namen genannt hat und im Allgemeinen, da bestätigen wir, da machen wir die Shahade, Und wir sagen, die Sahaba im Allgemeinen, ohne jetzt sie zu erwähnen, sagen, da sagen wir im Allgemeinen, sind alle im Paradies, alle im Jannah. Hey. Da ist noch eine Angelegenheit, ist über, äh, dass wir auch über niemanden bezeugen von Ahlul qibla über einen Muslimen bezeugen, dass er ins Höllenfeuer kommt. Wir sagen über niemanden, weil wir sehen, dass er er macht, solange er Muslim ist. Da sagen wir nicht und bezeugen auch nicht und bestätigen auch nicht, dass er im Höllenfeuer ist. Das ist auch eine wichtige Angelegenheit. Und hier geht es um Ahlul qibla Das heißt äh äh Ahlus Sunnah wal Jamaa' was wir darüber sprechen und lasst hat lä أحد لا بجنة ولا نار die gibt's immer um Ahlul Qibla um die Leute der Qibla die sich gehen da Qibla Sufan die Leute des Gebets die Leute von La ilaha illa Allah die Muwahhidun auch wenn sie Bid'ah haben die غير مكفره sind Bid'ah die nicht zum Kufur die nicht großer Kufr sind oder wenn sie große Sünden haben große Sünden haben Was sagen aber alle Sunnah? Sie sagen, wir haben Angst. Wir haben Angst. Wenn Sie jemanden sehen, Sie wissen, der hat große Sünden begangen. Da sagen Sie, wir haben Angst um ihn, dass er ins Höllefeuer kommt. Aber wir, aber wir bezeugen nicht. Und denjenigen, wo wir denken, dass er zu den Tugendhaften gehört, da sagen wir, wir wünschen für ihn das Paradies. Wir wünschen es für ihn. Manche heutige Jachmiye und wir und Abtrünnige denken, dass man das auch auf die Kuffar bezieht bezüglich Höllenfeuer. Sie sagen, wir bezeugen nicht, dass die einzelnen Kuffar, also im Allgemeinen und im Einzelnen personifiziert, dass sie im Höllenfeuer sind. Das ist eine sehr, sehr gefährliche und katastrophale Aussage. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat in seinem Buche klar gemacht, dass die Kuffar im Höllenfeuer sind. Und er hat auch über einzelne Personen gesprochen. Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buche. Und genauso auch der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam. Und genauso auch die Sahaba, r.a. Und die Tabi'in und die Salaf. Ja, sie haben Rechtsurteile abgegeben über, über, über Leute, die sich auch der Qibla, yani, die sich dem Islam zuschreiben, die aber z.B. zu den Jahmiya ah gehörten. Sie haben gesagt, diese Leute sind im Feuer. Das heißt, das heißt, liebe Geschwister, wenn jemand ein eigentlicher Kafir ist, ein Jude, ein Christ, ein Buddhist, ein Hinduist, Oder jemand, der sich den Islam zuschreibt, aber ein Abtrünniger ist. Wie zum Beispiel ein Götzendiener. Jemand, der Gräber anbetet. Oder ein Jahmi, der zum Beispiel die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala negiert. Oder äh, nicht bestätigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinen Thron ist. Oder dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht spricht und dass der Koran erschaffen ist. Wenn der stirbt auf dieser Aqida, dann sagen wir, der ist im Höllenfeuer. Und das bestätigen wir, genauso wie auch die Salaf gemacht haben, mit Bishr al mirisi einer der Köpfe der Jahmiya. Sogar die, Kund, die Kinder haben das kundgetan. Sie wussten darüber Bescheid, dass jemand der Kaffir ist, dass er im Höllenfeuer ist. Die heutigen, möge Allah uns bewahren, durch durch ihre kaputten Aqai, durch ihre kaputten Glaubensinhalte, haben sie Zweifel bei den Muslimen gestiftet. Dass sie sogar Zweifel haben über Kuffar, dass sie im Höllenfeuer sind. Möge Allah uns bewahren. Insbesondere machen wir nächste Woche weiter. Taala. Möge Allah uns helfen, dass wir danach handeln, nach was wir lernen, dass es eine Hujja für uns ist, nicht gegen uns ist. Und sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.